Мухав паутину. І ця любов. Знов числячи, співвагою, отець Севастьян проронив. Ранить це самолюбство. Запідозрила, що він злочинець. Для любови злочинець теж дорогий. І обов'язок більший – виправ. Священник відірвався від числення. Помста безумна. Земляк, мавши гроші, написав заповіт на свою церкву. Раз вичитав з газетної статті про вбивство громадського діяча в давні роки. Сподобалось. Перестукав на машинці, поставив свій підпис замість чужого і послав до другої газети. Якраз там редагує настоятель його церкви. Настоятель не захотів друкувати кражу. То земляк розсердився і порвав заповіт. І скоро помер. Гроші відійшли до міста. А його як поховано? Просто вкинуто в яму, і жодної душі не було на похоронах. Часом любов недовірлива вкрай, доводить помовчавши Вен'ямін. Душа в рятунках від болю губиться відплатою, і страх також опинитись при злочинцеві. Нетерпляча правота вкидає в катастрофу гіршу. Відговорити треба от що. Її? Коли б сонце промовило язиком, як сто дзвонів на Великдень, не послухай. До прірви спад, а дряпатись нагору пальці кривавлять. Венямін простежує знов електромережу. Ще тут один дріт заміню, надто зносився. Постукано в незамкнуті двері. Тихо розчиняється і входить прибиральниця. Мар'яна Кіндратівна. Обпустивши корзину з квітами, вклонилась. Добрий вечір, отче, і тобі, Веняміне. Благословення вам. Клопочитесь про окрасу храму. Ми, прихожани, боржники ваші. Прийдеш сюди з навіженою душею і враз притихнеш. Як лікарня. Постираю порохняву. Розмістила квіти і порається, взявши матерку, і досадує. Іконостас обкривився і обіднів. Ціна за новий вкручена в очах темно. Домовлявсь майстер Аркадій Звуть. Даром би не брала. Це Для другої парафії різбить за двадцять п'ять тисяч. Двадцять п'ять, як його язик сіпнувся на число. Луплять з братів християн, як бусурманці. Вдовинними копійками собі кров розгодовують. Скрито домовляються з управцями і ділять грабіж. Обнова втішна в благоліпність, Як би ж за красну варто надплатити, А то в декотрих дощіна плесковатість Підбілена, позолотцею поведена, Щорік і коностаси зверху блискучіші, А серця наші черствіші. Недавно в парафії, де належить племінниця моя, Знайшовсь понурник. Щось батюшка не догодив його самолюбству. І почалося. Чарки священникові не простив. Почав рити день і ніч, як кабан у картоплі. Всіх потай підмовля. Листами звавалює. Обмови пуска. І піддались люди на обман. Парафію розвалив. З гуртком біснуватців, як сам. Пора мені куток. Спасибі бійдіть з миром!» «Обстрижено конструктора і морщунів», підсумовує Вен'ямін, коли парафіянка зникла за дверима. «І всіх нас гіркими ножицями!» Телефонний дзвінок. «Отець-настоятель?» «Слухаю». «До владики делегація в госпіталь?» «Судом грозять?» «Звичайно, довідаються враз вибух». Розвал парафії в ганьбі для церкви, незносимий на позлах. Але оцей Олег додержить слово, можливо, навіть і через скруту, запевняю, виручить. Коли так, стан збережеться, аж перші хмари минуть. Кінчаю рахунки, зараз приїду. Струни грають, промовив Він ямін, перевіряючи світло. Часті йде смерті народження.